Є Тепер ми його залишимо, бо йому треба побути наодинці. Глава шоста. А соль залишається сама. Ніч лонгренна згаяв у морі. Він не спав, не ловив.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 Вона взяла величезну чорну руку і надала їй стану відносної трусанини. Обличчя робітника розкрило шпару непорушної усмішки. Дівчина кивнула, обернулася, і пішла. Вона щезла так хутко, що Філіп і його приятелі не встигли її головою повернути. — сія? сказав вугляр, — ну ж, бо...